Järva i Stockholm i mitten av 2010-talet. Avira blir kär i en äldre kille och fattar gradvis att han är involverad i grov kriminalitet. Och till slut sa jag till honom, alltså vet du vad? Du får välja gatan eller mig. Han bara, gatan vinner alltid. Men snart kommer hon själv ta klivet in i samma värld och beskriver det som ett aktivt val. Du vet sådana små pojkar säger så här, ja ah, jag ska bli gata, ja ah, jag ska göra pengar. Nej jag valde att bli gangster bitchfru. Men när morden i Järva blir allt fler försöker hon lämna. Man orkar inte det hur länge som helst. Det är omänskligt. Du lyssnar på Peter Krim. Om man viras liv i ett kriminellt nätverk. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Ja, Den här veckan fortsätter vi vår serie om mordvågen i Järva. och Vi kommer idag att få höra en röst som varit mitt i ett av de här nätverken i konflikterna. Och det här kriget i Järva som en del benämnare- det handlar ju om många mord som har skett de senaste åren. Det är konflikter mellan tidigare vänner- som delvis har gått i arv. Och det här påverkar ju både- de allra närmaste, mm. men också personer som råkar bo i ett område där det sker den här typen av grova våldsbrott. Det pratas också om öppna drogscener. Och personen, som vi har valt att kalla för Avira, hon kommer att berätta om sin väg in i det kriminella sammanhanget. Hur inblandningen eskalerade och vad som var liksom avgörande steg längs med vägen. För det här sker ju liksom inte över en natt. Sen är det ju också lite udda att hon är kvinna, för mm. ofta när vi pratar om den här konflikten i Jarva i nordvästra Stockholm så handlar det ju om unga män som är involverade, det är unga män som blir mördade eller misstänkta medan kvinnorna lite cyniskt kanske mm. lätt blir beskrivna som offer i allt mm. det här, vilket de ju också är Men Avira delar ju inte helt den här bilden just för att som hon beskriver det så kanske kvinnor och tjejers medverkan mörkas lite grann och vi kommer gå in närmare på det men vi hade ju förra veckan med röster från en demonstration på myntorget i Stockholm utanför riksdagen. Och då var det ju visserligen både unga, gamla kvinnor och män där. Men inramningen det var ju att mammorna har fått nog. Att det är dött för många söner och att man nu behöver hjälp. Avira är ju, även om hon då har tagit steget in i ett kriminellt liv, också en av de som har förlorat. Mm. Både mer kanske perifert bekanta men också väldigt nära personer. Och det är ju inte helt lätt för någon oavsett Nej. om man är kvinna, man, tjej, kille att prata om sitt kriminella liv. Både för att det handlar om liksom, den egna kriminaliteten men också för att det kan finnas risker med att berätta. Dels att det handlar om den personliga säkerheten att röja för mycket uppgifter om sig själv men också att det kan ses som att man golar. Nu är mm. ju inte vi polis där. Men det ses ju inte alltid som jättepositivt att prata med oss journalister. Nej, det finns ju en viss skepsis har vi märkt och därför har vi såklart undvikit vissa detaljer- om personen och sammanhanget- exakt vilken gruppering det rör sig om. Avira är inte hennes riktiga namn- och det är ju en annan person som läser in- alla hennes svar också. I alla fall så börjar den här historien- för lite drygt fem år sedan- då Avira, som vi kallar henne då- är en rätt vanlig tjej mm. som det går bra för i skolan- och som kommer från en ordnad familjesituation. Det började med att Avira såg Karim- som vi kallar honom, i centrum. Hon beskriver det som att han var med klicken, att han var en av dem man inte skulle tjafsa med, en av de som liksom kontrollerade området. Hon fick tag i hans kick, vilket är en numera ganska utöd chattapp. Så den placeras ganska bra i tiden också. Det här är omkring 2014-2015. Hon får tag på hans namn och kontaktade honom. Och han bara så här, för då är du 12? Men hon var ju inte bara 12 här. Nej, det var ni inte. Hon var omkring 15. några år yngre än honom. Och Avira och Karim de började höras allt mer på telefon. En kväll är Aviras föräldrar borta och då ska de ses på kvällen. Men Karim säger att han är ute på rush. Hon fattar inte riktigt vad det är. Och klockan den blir mer och mer, men till slut dyker den upp. och Då ses de i en park. Han bara, röker du? Och jag, han frågar om jag vill ha en cig och jag bara, nej. Jag har aldrig rökt i hela mitt liv. Och han bara, typ testa. Så jag bara, okay. Och Sen tog han fram något annat som inte var en cig och han började... Typ, Hålla, hålla i den och skaka den Och typ göra så här. Jag, menar. jag bara, vad fan gör du? Så han bara, nej alltså Ingenting, det är en vuxen sig Så skrattade han, så jag bara okej okay. Jag fattar ingenting Och det stank, alltså det stank Verkligen Ja men sen satt vi och pratade Och från den dagen så ja, alltså, Jag ja aldrig träffade en människa Som jag får mig på, så mycket som jag får lita mig på honom de börjar ju dejta och det här får ju Aviras föräldrar reda på ja, det blir ju lite av en reaktion kan man säga det blir det skolan hör av sig till föräldrarna och varnar lite för det här ja, men han är äldre de känner väl igen honom och kanske vet lite vem man är och säger det att ja, men Avira ska kanske inte hänga med honom det finns också en aspekt av att Avira och Karims föräldrar kommer från två olika länder och kanske inte eh, kommer jättebra överens Avira kommer från en klassisk medelklassuppväxt- där föräldrarna har liksom höga förväntningar på studierna. Tanken att hon skulle hänga med en kille- som hänger ner i centrum, det är liksom helt otänkbart. Men Avira berättar att hon är väldigt kär- hon tänker inte på de här sakerna. Men en dag så försvinner Karim- och timmarna går och en dag blir det två dagar. Och sen efter typ 72 timmar- för jag tror att han blev arresterad på tisdagen eller något. Och, och sen på fredag kommer han hem och så- Gick till centrum och sitter sittade på bänken i centrum. Och de ses sen på kvällen och Avira beskriver det som att hon är rätt eh, tokig, rätt eh, arg här. Men sen kommer liksom en förklaring. Ja men då förklarar han för mig, eh, alltså jag gör det här, jag var här och jag bara, va? Vad är rusch va, va, va, Vad är det? Alltså, vad, är, vad är det du åker? Och vad är det för, varför har du bara kontanter? Alltså, vad fan kommer pengarna ifrån? Så han bara, alltså, jag säljer knark. Jag bara, då Alvedon? Jag fattade liksom inte riktigt. Så han bara, alltså tro inte att jag lever som alla andra, så alltså, mitt liv ser annorlunda ut. Någonstans här börjar ju hon fatta att det inte är helt lagliga grejer som Karim håller på med. Och även om just det här gripandet inte ledde till någon längre tid som frihetsberövad så blir ju han så småningom dömd till fängelse. Hon berättar att det här är ganska tidigt fortfarande så hon börjar tvivla lite på den här relationen och sådär. Samtidigt så berättar hon att hon blev tokig när hon hör att han snackar med andra tjejer och att tjejer hör av sig till honom när han sitter in och sådär. Alltså mitt blod började koka. Jag var typ en åtta på spisen. Alltså jag började typ bråka med tjejer och bara skriv inte till honom, du får inte prata med honom, men fan tror du att du är? Alltså allt ändrades från natt till dag. När jag klickade på en natt så var jag en gangster. Du vet sådana små pojkar säger säger här. Ja ah, jag ska bli gata, ah, jag ska göra pengar när jag valde att bli gangster bitchfru. Och när Karin kommer ut Då blir de ihop igen ordentligt Och nu är de ju mer sammansvetsade än någonsin egentligen Han gör ju också mer pengar Och de fäster en hel del inne på Stureplan Hänger inte bara ute i Järva Samtidigt så är det här också en tid då våldet ökar rätt mycket i Järva Sammanlagt fem personer har skadats i en skottlossning i Tensta i Västra Stockholm i natt. En av dem skadade är en person som bara råkade passera. En 18-åring har begärts häktad efter skjutningen i Rinkeby förra veckan och två unga män skottskadades utanför en livsmedelsbutik. Det här uppger SVT Nyheter Stockholm. Åken redan halv åtta, vi ska till stockholms nytt nu August och du börjar i husby. Ja, en har ingen gripits efter en skottlossning i Husby i Västra Stockholm. Två män vårdas på sjukhus för sina skador. Det hade börjat lite men det var inte så påtagligt. Utan det hände och vissa bara, ja någon dog i centrum. Men det var liksom inte mot mig och de var inte nära mig än. och Han hade inte riktigt förklarat liksom, allt för mig. och Att det ändå var hans vän liksom. Han gick på minnesstunder och liksom, så vidare och jag levde mitt liv. Jag fick ju rödingar, jag fick en Gucci-väska, jag fyllde år, jag fick en halsduk. Och... Ja men han hämtade en plånbok till mig, jag fick nya skor och typ mamma bara, alltså var kommer de här grejerna ifrån? Så jag bara, eh, det här är Johannes och det här är Felicias. Jag bara lånat dem här. Mamma bara, men du har ju en egen garderob. Och jag bara, men det här är finare, jag vill inte ha H&M när jag kan ha LV. Först så var Avira lite Utanför allt. Hon hade ett vanligt jobb också. som jobbade i en livsmedelsbutik och tjänade liksom vita pengar. Men hennes lön, det blev liksom också en del av det kriminella livet. Ja, för hennes vita lön, det var ju någonting som det gick att hänvisa till om polisen stoppade paret och Karim hade kontanter på sig som polisen ville ta i beslag. Då kunde man säga att nej, men det här är min lön. Ja, men det blev en pengatvätt istället. Typ jag hade ju, vi säger att jag fick ut 16-17 000. Ja, då kunde han ju ha på sig 17 000 för han kunde ju säga: Ja, hon har tagit ut eh, sin lön från butiken. Och sedan han hade på sig: Lån på mig, så kunde han ju säga: Att jag har fått dem av mamma, eller att jag har köpt dem själv. Eller vad då, jag sparat. Alltså jag inkomst, jag skattar, jag betalar. Alltså jag deklarerade hela den här ruschen. Men steg för steg så ska vi gå från att vara runt till att vara en aktiv del i det här livet. Och sen kom det en dag. Eh, Ja, men vi skaffade en lägenhet i andra hand eller något. Och det var väldigt sunkigt. Det fanns typ en soffa. Vi käkade en nubla på golvet och det var typ trap house deluxe. Folk rökte inne, alla gick in med skor. Alltså skitsamma. Och sen kom det en dag när han kom hem med pistol. Han bara, vi måste ha den här hemma en vecka typ. Alltså jag reagerar inte ens. För nu hade jag ju typ blivit van. Jag, jag var så här, okej, okay, ja, lägg den där. Inte så här, ah, Pistol! Och här har det ju hänt någonting. Tidigare så bodde de ju hemma hos sina föräldrar, bägge två, men här har de liksom valt att flytta ihop. Vilket gör att hon såklart blir exponerad väldigt mycket mer för Karims vardag helt enkelt. Det, man vänjer sig liksom över tid. Och i den vardagen så ingår ju både narkotika, vapen och annan typ av kriminalitet. Och det gör ju att när han kommer hem med den här pistolen, då blir inte det så jättedramatiskt ändå. Hon blir nästan mer nyfiken. Jag la mina fingrar på den och han visar mig typ så här, Du gör så här, du drar av här Det här är spärren Han lärde mig allt Så han bara, vi måste gömma den Så vi gömmer den Ja men det går kanske någon vecka Och sen sprängs dörren upp och polisen bara stormar in Och bara, ah polis ner på golvet Och alltså, jag vet inte vad Och jag bara, fan En vanlig vanlig väg in och ut ur ett sådant territoriellt nätverk skulle ju vara att du växer upp på en viss plats där de här nätverken finns eller bildas. Det här är kriminologen Kristoffer Karlsson vid Stockholms universitet som forskar just på kriminella karriärer. De finns i din direkta närhet i form av kanske syskon eller kamrater eller andra förebilder du har i närområdet. Det börjar med att du bli sedd av den här gruppen eller att du ser den här gruppen och att det börjar bildas ett band. I samhället pratas det om att de liksom drar sin eller lura sin eller alltså att rekryteringen är ganska cynisk och så där, men i praktiken så är det ofta det är en väldigt varm relation. Alltså rekryteraren om vi nu kallar honom eller henne det ser ofta sig själv i den unge och den unge ser i rekryteraren någon den vill vara eller vara med. I Aviras fall så handlar ju då inte om en kompisrelation utan hon dejtar ju Karim men det blir ju så småningom själv en del av den kriminella världen. Och det är ju inte så att bara för att du blir ihop med en snubbe som är aktiv och begår brott så kommer han att köra någon liksom powerpoint-presentation och visa exakt hur allt är organiserat. Det går ju liksom inte över en natt. Det är ju mer vad ska man säga långsam tillvändning och det vi ser med Avira och Karim det är ju att han först förklarar lite grann hur hans liv funkar. Sen kanske han visar mer exakt hur narkotikahandel går till, börja visa vapen. Det blir som ett slags lektioner och i det så ingår ju också hur man ska bemöta och hantera när polisen träffar på en. Inom gängforskning brukar vi prata om förankring. Att stegvis blir du mer och mer förankrad. Den där förankringen går inte från 0 till hundra. Utan det är klart att i takt med att du närmar dig de här personerna så är det också så att du blir bedömd av de här personerna. Kan jag lita på den här personen? Vad har den här personen för relationer? Så att det är självklart en, en, en växelverkan i form av tillit- och därmed också åtaganden som, som successivt kan stiga. Under den här tiden, alltså jag vet ju koderna. Ingen kommentar, du får inte prata. Säg att du vill ha en advokat. Alltså jag har ju gott lektioner- och de här lektionerna det handlar ju både om att hålla tyst och lägga skuld för eventuella uppenbara saker på någon annan, alltså om du har hittat vapen eller narkotika. Han var så här, sätt dig ner, vi ska prata nu. Nu är det så här, om polisen kommer, ingen kommentarer. Du vet ingenting om det här. Och om det händer något, då säger du bara att det var jag och bla bla bla bla, bla. Han liksom förberedde mig typ. Och det gjorde ju bara att mitt tals för polisen blev ännu större. Förutom när jag såg typ när de slog dem ner i centrum eller typ trycker in dem med bilar och lägger dem i arresten i tre dagar utan anledning. Alltså därifrån blev jag säga, okej, okay, fuck Aina. Oftast när vi har pratat om olika konflikter i Järva men också om annan grov brottslighet så är det ju till allra störst del män eller killars brottslighet vi pratar om att det är män som skjuter och dödar det är de som begår narkotikabrott det är de som utpressar och hotar människor men eh, såklart finns det också kvinnor men kanske i lite andra roller Ja men det finns exempel på en narkotikahärva där personer från dödspatrullen dömdes för några år sedan där kvinnliga släktingar till en av ledarna, de åkte dit för penningtvätt. Hur vanligt det är att ha en slags pådrivande och aktiv position däremot så man ändå får säga att det blir på något sätt beskriver att hon har, att hon har åtminstone möjligheten att agera. Det är lite svårt att säga hur många som har den typen av roll. Forskningsläget när det gäller kvinnor är ju är underskottet ganska stort. Så att det är svårt att säga hur vanligt det är. Att det förekommer ganska jämnbördiga relationer, det vet vi. Kriminologen Kristoffer Karlsson igen. Men den, så såvitt vi vet, den vanligare relationen är... Snarare en relation där, där, där kvinnan i, i paret är mer perifer. Eh, hon känner till saker, hon kan bistå, hon kan gömma undan saker. och så där. Men någon vidare förankring i nätverket, det har hon i stort sett enbart genom sin, sin partner. Det är det, så vitt vi vet det vanliga. Men här är ju också, for, forskningen på, på gäng har ju varit så otroligt centrerad på pojkar och unga män. Därför att det är de som har beskrivits som problemet. Och en del till varför det kanske finns ett dåligt underlag på det här- det är vad Avira beskriver som lite av en regel- att killar ska brösta straff som tjejer skulle kunna åka på. Alltså om det är ett vapenbrott eller ett narkotikabrott- som hon kanske var misstänkt för eller hade kunnat åka på- då var det liksom lite Karims ansvar att ta det straffet. Avira beskriver ju hur själva- processen att bli en del av pojkvännen Karims kriminella liv sker stegvis då att hon får lektioner eller får liksom portioner i hur det funkar samtidigt som hon också blir mer och mer kär i honom som person när man träffat henne kan man ju lätt få intryck av att hon är rätt kaxig och obekymrad kring det här. Men det finns ju också en oro där framförallt då när våldet blir värre och värre och det slutar jag till honom alltså vet du vad du får välja gatan eller mig Han bara, gatan vinner alltid Jag hade inte en chans och Då var han hela den här ruschen Och då började skjutningen eskalera grovt 18 typ så Avira börjar allt mer jobba med sin kille. De hjälps åt i nästan alla delar av kedjan i alla fall. De väger, de förpackar droger, De säljer, de kräver in pengar. Eller så håller de konkurrenter på avstånd. Men det finns en tydlig uppdelning mellan dem. Jag har tagit hand om tjejerna och han har tagit hand om killarna. Och så Vad, vad ska göra? Slå en tjej eller? Ni. Och hur gör man då det? Tar hand om en tjej som hon beskriver det. Så jag springer ut. Tar på mig någon dress. Tar med mig en kniv och jag är redo. Och... Jag är inte ens mycket för våld egentligen, men när jag ser svart, då ser jag verkligen svart. Och det är om någon gör något fysiskt mot mig, mot min familj, mot honom eller mot någon som jag älskar. Avira beskriver hur det kunde gå till om en tjej inte betalat en skuld, om man hade inkräktat på någon annans område eller på något annat sätt och kränkt henne eller Karim på något sätt. Jag och till henne de bort och jag står utanför och jag ringer och bara Kom ner, vi ska prata, säger jag till henne och bara, lyssna, den här delen av stan i vår sida håll på din sida kom inte till min gata, gör ditt så gör vi vårt så behöver det inte bli något problem absolut att jag har gett någon örfil här eller där när man har bråkat med tjejer men vad fan alltså jag är jävligt rapp käften, så mina verbala hot har egentligen rikt för mig just att någon skulle ge sig på en tjej alltså att en kille skulle göra det eller att en kille skulle ge sig på en familjemedlem eller liknande, det har liksom varit väldigt tabu men nu mellan alla mord och skjutningar som skett den senaste tiden så är hon inte helt säker på att det gäller längre. Dagens datum, you never know alltså. Nu har det ju blivit rott. liksom. Men om man backar bak bara några månader, man slog inte tjejer, man slog inte mammor eller pappor, man höll allt mellan gatukillarna. Under de här nästan två åren då vi har levt med en pandemi, covid, så har det ju varit lite svårare att få in narkotika. Ibland har det blivit liksom tomt i lagret mm. även om smugglar har hittat nya metoder för att få in exempelvis cannabis och kokain. Det här har ju förmodligen varit del i att det blivit fler konflikter i kombination med att en del tomgivande personer i nätverk blivit frihetsberövade i spåren av knäckta krypterade kommunikationstjänster. Och från polishåll så har det ju pratats om i vissa områden om ett slags maktvakum där det helt mm. enkelt blir bråk om vem som ska bestämma. Samtidigt puttrar också liksom, vad ska man säga vanliga personliga konflikterna på i allt det här. Men det var ju svårt få in saker. Det var ju lättare att skicka smågrejer för ingen ville köpa något stort. Plus att de pengarna finns inte ute på gatan längre. Pengarna som finns läggs istället på folks huvuden eller pistoler. Och att leva i ett nätverk, den här kriminella karriären- det kan ju se glamoröst ut för vissa. Man kanske poserar på Instagram eller folk i närområdet ser hur man lever och det kanske ser ut att liksom vara ett ganska flott liv. Vi har ju pratat med många unga som pratar om att man liksom drömmer om det här, att man ser pengar och statusen, och att det är det man jagar väldigt mycket. Men när vi hör en sån här berättelse som vi får från Avira, en väldigt ärlig, liksom ganska okonstruerad berättelse på något sätt, så låter ju vardagen i ett nätverk i Järva inte alls lika glamoröst. Det låter som en helt omänsklig stress. En stress som bokstavligen bryter ner din kropp. Ja, men jag var hos tandläkaren den dagen och han bara... Har varit stressad? Jag bara, vadå då, då? Och han bara, dina tänder är väldigt nedslipade. Byter du ihop din kärlek väldigt mycket? Ja, men sådana grejer som man inte tänker på. Om ett tag mitt i den här ruschen när det var som värst typ vid årsskiftet. Alltså, jag är ändå ganska lång. Eller typ normal lång. Men jag har ändå vägt 39,2 kilo. Alltså när jag vägt som minst. Och att Avira gick ner i vikt så här pass mycket. Det berodde ju på livet hon levde med en ständig stress och jakt på pengar. Ja men det var olika anledningar. Ett, det fanns ingen aptit, Det fanns inte tid att äta och det var så mycket som hände hela tiden. Och vi bara skulle åka iväg hela tiden för det här måste vi lämna. Vi måste gömma det här, du måste springa dit, du måste gå dit, du måste göra det här. Så jag hann inte äta så jag bara Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Och allt blir under de här åren. Liksom intensivare och intensivare. De tjänar stora pengar. Berättar att i lägenheten kan ligga flera miljoner i kontanter. men Det är svårt att köpa en lägenhet med kontanter. Det är svårt att spendera kontanter på så mycket mer än konsumtion egentligen. Det här har vi ju pratat om tidigare. Så de är ute och fäster rätt mycket. Köper prylar för pengarna. Samtidigt så puttrar det olika konflikter i Järva-området. Vissa har ju kallat det här för krig. Och det leder ju också till att våldet är ständigt närvarande. Klockan är halv nio, dags för Stockholms nytt. Fyra personer skadades vid två olika skottlossningar i Stockholm under lördagskvällen. Polisen har nu hävt avspärrningarna på den plats i Kista där två personer skadades efter en skottlossning och någon form av detonation under natten till idag. Båda personerna fick ytterligare en skottlossning. Ja, den här gången i Tensta där en person skottskadades. Tidigare på dagen igår så skedde även en skjutning i häst. Avira märker ju när hon är på stan hur Karim skickar springisar. Alltså killar som följer efter och håller koll på henne så att hon inte blir skadad. Och den här perioden av det liksom uppskruvade läget, det kan leda till att sjuka scener så här i efterhand. Som en fredagskväll för några år sedan när Avira är ute på stan med några kompisar. Alltså jag har varit på Fridays sist dag med en tabbe mellan tuttarna liksom. För han kom en taxi när jag var ute och skulle äta. Och han bara, tar den här snabbt. Och slänger inte med mig och gör en liten söt väska. Och ba, vad fan ska jag lägga den här? Han bara, har den? Ingen kommer stoppa dig. Och jag bara, vad fan ska jag lägga den här? Så jag öppnade tröjan, spände fast beån bak. Och under hela kvällen jag liksom fästat Och varit på samma natt som liksom hundra människor. haft en tabbe mellan tuttarna. Och ju djupare Avira blir involverad, desto tydligare får hon också en känsla av att hon aldrig kommer att bli förlåten av samhället. Mm. Det blir ett väldigt tydligt, vi och dem, att vi då mm. aldrig kommer att bli insläppta eller liksom godkända av dem. Utan man är hänvisad till det här kriminella livet. Om vi försöker ändra på så har ju polisen och samhället redan dömt ut oss, för vi är redan dömda. Det är som att du är dömd för ett brott för resten av ditt liv, bara det att du sitter i din livstidsdom ute. Förstår du? Jag kommer aldrig kunna säga till polisen att jag har skärpt mig de kommer bara, ja vadå då då? i 24 timmar eller? eller till 21? de tror inte på mig och så var det det här med våldet för när jag sitter och pratar med Avira så råkar jag nämna någon från den andra sidan och jag ser hur hennes ögon bara skiftar färger de blir liksom mörkare för även om hon har tröttnat på våldet så är det väldigt svårt att förlåta Även om många mord är ouppklarade så går snacket om vem som gjort vad. Många säger sig ju veta vem som ligger bakom specifika mord. Och för att vira är en del personer på andra sidan helt enkelt bara fiender. Någon som vill henne, Karim eller vänner och familj illa. När den här personen aktivt valde, han har liksom planerat hur den här människan ska gå bort i morgon. Hur ska jag inte ha den här personen? Hur ska jag inte kunna ha honom? Om jag vet att den här människan har suttit och planerat hur min man ska dö en vacker dag- hur ska, hur ska jag inte hata honom? Alltså, hur ska jag inte fira att han faktiskt försvann? Det är hemskt och jag kommer säkert straffas för det en vacker dag- för att jag tänker så, men jag tror att det är mänskligt. Men absolut, alltså jag hatar också våldet. Jag tycker, jag tycker inte att det här är okej okay och hur det har eskalerat idag. Det hade varit från när vi var yngre- då träffades man och boxades med knytnävlar- och den som låg ner vann eller förlorade. Det är okej, okay, även om man inte kan säga att det är okej- okay, för vadå, det är ändå okej. Okay. Vi kan liksom repareras från det- du kan inte reparera som du får ett skott mellan dina ögonbryn och inte kommer tillbaka igen. Det är ju minst sagt tärande det här livet. Mm. Är du i den här miljön, den tär på dig. Alltså den äter dig, paranoian äter dig, knarket äter dig, rädslan äter dig. Kriminologen Kristoffer Karlsson igen. Du är vaken hela tiden, du vågar inte sova Du vågar inte röra dig ute på vissa platser Du tvivlar på vilka du är Men kan jag lita på de här personerna När, du ser, när du, en person i matkön Står bakom dig, står han lite för nära Vem är det? Vågar jag vända mig om? Vad händer om jag vänder mig om? Alltså hela tiden det här Man orkar inte det hur länge som helst Det är omänskligt Under tiden som Avira är tillsammans med Karim så finns ju våldet och också de här morden då ständigt i bakgrunden. Och det var ju ungefär två, tre år sedan som Avira på riktigt började inse hur pass allvarligt konfliktläget var. Och att det blir allt viktigare att hålla koll på vem som är lojal med vem. Och det handlar ju om en ren säkerhetsåtgärd. Ja men jag vet att det pågår en konflikt nu och jag började bli aktiv på Aftonbladet. Jag läser förundersökningar och bara, what the fuck is going on? Den här blev skjuten, är inte han vän med den? Och jag började liksom lära mig, okej, okay, då kan jag inte umgås med hans tjej, för hon är vän med henne. Okej, okay, men då kan jag inte göra det här, och då kan jag inte jobba på den här sidan av stan, för där finns hon. Och morden, de kopplas ju ofta samman med så kallade gåningar. Att någon hjälper till att locka fram ett offer genom att göra upp ett till synes ett vanligt liksom, möte. Men avira berättar att det för tjejerna och flickvännerna i gänget att, att finns en risk att liksom, ofrivilligt goa någon. I våras då skedde ett uppmärksammat mord i Stockholmsområdet- där det blev mycket spekulationer och rykten på sociala medier- om att en tjej skulle ha gått att en kille som blev skjuten. Och där gick ju faktiskt anhöriga till mannen som blev skjuten ut- och dementerade de här uppgifterna. Ja, men det som är problemet med speciellt tjejer är att- många av morden som händer, det är inte Kinas fel. Alltså, absolut inte. För det är mycket som ligger bakom allt. Det är liksom mycket gåningar utan att man tänker på det. Du vet, Någon kan ha ringt och sagt, jag såg en tjej svär- så de dit, de kommer dit, ser mig Och sen ser de mig möta honom Men hon menar inte att, ja ah, kom och klippa han Utan mer, bara så ni vet hur hon är. Och jag har säkert sagt Ja ah, men jag såg honom på parkeringen häromdagen Ja ah, men då ställer de sig vänta väntar på parkeringen tills han kommer Och det är också en anledning till att Du nu måste veta exakt vad du säger Till vem du säger och varför du säger det Avira försöker nu, efter att ha levt flera år i kriminalitet, lämna det livet bakom sig och försöka hitta något annat att göra. Hon beskriver ju det livet som hon har levt som väldigt avtrubbande, att hon har liksom vant sig vid det här våldet. Ja, men Jag kan vara väldigt kall av mig. När jag blev mordtyp 2018 så tog det inte på mig. Jag hörde om det från någon tidning eller de pratade om det i centrum. Då var jag också så att jag, jag la en blomma. De tog dit mig och jag grät för jag såg hur jag mådde. Men nu den här sommaren jag har jag så stick. Jag kan inte ens gråta länge. Jag, jag kommer inte ens ihåg när jag grät sist. Samtidigt som hon då är kall utåt så påverkar ju såklart morden och våldet av Ira. När våldet kommer väldigt nära och det blir väldigt, det är väldigt grovt våld. Kriminologen Kristoffer Karlsson igen om vad som kan få en person att vilja lämna ett kriminellt liv. Då har man sett, vi har, vi har sett i forskningen att det kan ha som trigger att du kliver av, att du, du vill kliva av, du vill lämna. Eh, antingen för att du, du är rädd för att själv råka illa ut eller att någon av dina allra närmaste ska råka illa ut om de inte redan har det. Men utöver då att det uppenbarligen finns stora risker med att leva ett kriminellt liv så är det ju också rätt stressigt. Vi hörde ju Avira berätta om perioder av noll sömn och bara kört på med hjälp av energidryck. Forskningen talar om fatig, alltså trötthet, matthet, att det, det nöter ner dig. Man, är, man orkar bara inte mer. Man har varit med i det så länge man känner sig trött. Det är en järntrötthet, hjärntrötthet. Du, du orkar inte mer. För hjärnan klarar bara så mycket. Och de här personerna är precis lika mänskliga som alla andra egentligen. Liksom. Eh, så det, det, det är en vanlig... Det, det kan förekomma. Och om vi ska prata om ålder, att vara i tonåren eller 20-årsåldern det kan innebära att man kör på rätt hårt och att den här jakten då på pengar och status kan ha ett värde i sig. Men det händer ju någonting gäller. man blir. Med åldern så kanske man börjar tänka på en annan slags framtid där man ja kanske tänker jag att det ska finnas barn och något slags mer ordnat liv lite mer 9 5 till var och villa, volv och vove som mm. man brukar säga de här ständiga russerna och ett våld att våld och hela tiden behöva förhålla sig till att det är en trigger för att lämna ökar om också personerna har nåt en viss ålder för att om de fortfarande är väldigt unga så att de är sub 20 då kan våld mot gruppen också har som effekt att svetsa samman de överlevande än mer alltså tryck utifrån, svetsa samman de som är där inne och då kan det faktiskt ha motsatt effekt också och då, då, då hamnar man i de här våldsspiralerna mycket mer, då ska man slå tillbaka mycket hårdare, men sannolikheten för det är lägre om personen i fråga är äldre för med ökad ålder händer det saker man, kroppen blir trött, hjärnan blir trött Vi har ju tidigare gjort två avsnitt om avhoppare. Dels en kille som hoppade av från ett MC-gäng och dels en kille som lämnade tjottas. Och oavsett om du lämnar en traditionell MC-miljö som det avsnittet handlade om eller ett mer sånt här löst sammansatt nätverk, ett nätverk som kanske i grunden bygger på vänskapsrelationer eller att man bor i samma område, så brukar man ju prata om det här med motivationsfönster. Att det här motivationsfönstret för att lämna är väldigt kort. När en person vill lämna så behöver ju samhället, i det här fallet kan det då handla om socialtjänst, polis, avhoppar, eller en kombination av alla de här tre, vara rätt snabba på att lösa exempelvis en fråga om boende eller annat för att få bort en person från en viss kriminell miljö. Det blir kanske lite svårt att få reda på att nu har vi en utredningstid på x antal veckor eller månader utan det är ju i princip kanske på dagen eller mm. på dygnet som man behöver bort från det här. Kriminologen Kristoffer han säger också att man måste se var personen vill ta vägen när den har lämnat. Att inte bara fokusera på var den kommer ifrån utan vart den är på väg. Ofta så tänker vi att personer som lämnar fokuserar på det den lämnar, det den vill bort ifrån. Men för att försöka förstå utträdesprocessen i sin helhet så människor lämnar ofta för att komma till någonting annat. De vill ofta till någonting annat. Och det där tillet- det framträder ofta inte- förrän man är lite äldre- och börjar tänka i sådana termer. Så, men Hur vill jag leva mitt liv? Hur vill jag att mina barn ska leva? Fokus när, när, när man pratar om att lämna- det är ofta väldigt mycket det man vill bort ifrån. Men nästan ännu viktigare är det man vill till- Något som en av hopparna vid tidigare intervju att nämnde det var att om man har lagt tio år av sitt liv på att begå brott och bygga den här kriminella identiteten så behöver man liksom lägga tio år på att bli någon annan och det är en lång process det är liksom en resa att bli en svensson att komma till det här vanliga livet. För Avira så väntar jag också mycket bearbetning av hur hon mår och hittar tillbaka till vem hon vill vara nu samtidigt som hon också tror att det kan bli kanske bli svårt att få hjälp på riktigt eh, med att processa det hon har varit med om. Nej jag tror inte att jag kommer repareras. Jag har sökt hjälp absolut. Okej, okay, lyssna på det här. Jag träffar en psykolog för de utredde mig för PTSD och jag har det så jag fick gå dagligen hos en psykolog och de gav mig först antidepressiva men jag är liksom till och med emot Alvedon tabletter jag tror mer på ja, med energier så jag tog inte mina antidepressiva och då fick jag träffa en psykolog och du vet när jag berättade för henne vad jag varit med om och liksom, vi satt så här som du och jag sitter nu och jag bara ja men så här och när han dog gjorde jag så här och sen fick jag sitta i resten och så tittade jag på henne, så vände hon sig om och så letar hon efter någonting och jag bara, vad fan gör du? Då tar hon fram en nästug och torkar sina tårar. Att jag som patient fick alltså kuratorna börja gråta. Hur ska jag då kunna få hjälp av henne om hon gråter av mitt liv? För hon fick ju till slut nog. Efter flera mord på kort tid, varav en var en släkting, så bestämde hon sig för att lämna Järva. Någon som varit bra på många sätt. Men det är ju ett liv långt från det hon är van vid. See, the hardest thing for me was leaving the life. I still love the life. Hon frågade när vi pratade om jag hade sett filmen Goodfellas. Det har jag sett, det var länge sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg hur den slutade. Det är Martin Scorseses klassiska maffiafilm från 1990 om en maffiamedlem som till slut hoppade av. Ja, men I slutet av filmen när han har fått sin nya identitet och bor i en av de här, så här vanliga förortna i USA typ. Så säger han i slutet av filmen typ så här Alltså vad fan är det här för liv? För fan vad tråkigt. Det finns inga pengar. Ingen är rädd för mig. Ingen tittar bort när jag går förbi. I have to wait around like everyone else. Can't even get decent food. Right after I got here I ordered some spaghetti with marinara sauce and I got egg noodles and ketchup. And never an just nobody. Get to live the rest of my life like a schnook. Alltså snälla, då går före mig på kön i Alltså förstår du? Jag bara what the fuck. Så all status är som bortblåst. Men något som gnager det är hur den hon var. Hur det påverkade de yngre tjejerna i området. Att de liksom såg bara eventuella positiva delar av det livet. De fick aldrig se det negativa. Ja men tänkte också stå där som en 14-årig tjej. Titta på mig när jag går in i kåskan och bara, Marlboro Gold och en tändare snabbt för jag ska med tåget. De bara står där och tittar på mig. Och tjejerna blev Red bull också. Då fick de Red rädd bull av mig, Gratis jag blir också en inspiration för mina små småkusiner De är precis på väg in i den åldern Det är liksom, det är mycket musik De ser på musikvideos så jag bara, nej, nej, nej, nej Stop it, alltså, Det är svårt att förklara för en 14-15-åring För jag bara, alltså vill ni leva som mig? Och de bara, ja du har varit med Om värsta grejerna Du har lyssnat på Peter Krim om Aviras liv i ett kriminellt nätverk. Om du vill lyssna på de tidigare avsnitten om avhoppare så kan du söka på i skuggan av Järva konflikten och också våldsprofetian Daniels väg ut ur ett MC-gäng. Vi kommer göra ett till planerat avsnitt om mordvågen i Järva och det kommer ju handla om... Det senaste året, eller kanske det senaste ett och ett halvt konflikt som är mellan en gruppering i Husby och en gruppering i Rinkeby och Tensta. Där ska vi ju fokusera kanske lite extra på nyrekryteringen av de yngsta generationerna. Reporter idag var Karin Isaksson, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna på p3krim, eller 073 461 2915. Vi finns också på Signal. Och sen finns vi också på Instagram där vi heter p Där brukar vi ha en frågestund efter varje avsnitt så alla saker ni tycker varit oklara eller ni vill veta mer om, skriv det till oss. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.